ilahih ilahih ilahih ilahih wa khalaqih ilahih ilahih ilahih ilahih U drugom ciklusu predavanja govorimo o dijelima srca, o srčenim ibaditima i njegovim bolestima. Povodajći se za riječima Allaha S.W.T.A. يَوْمُ لَا يَنْفَعُ مَانٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ Toga dana neće vam vrijediti ništa, niti imeci, niti vaše potomstvo, vrijedit samo čisto srce. I povodajći se za riječima Allahov Poslanika Aleyhi Salatu Wasalam doista u tijelu postoji jedan organ koliko je on zdrav, zdravo je cijelo tijelo ukoliko je on bolestan, bolesno je cijelo tijelo zar taj organ nije srce. U našem prošlom predavanju govorili smo o jednom i takako važnom, ako ne, najvažnijem djelu srca srčanom ibaditu srčanom ibaditu o iskrenosti, o ihlasu. Već raz, govorimo također i takako važno mištavanje kod pojedinih islamskih učenjaka najvažnijem, najvažnijem srčanom ibaditu a to je jatin, jatin ubjeđenje. Yaqin ubijani, e Allah, ma yuliznak kusam, rekli sinoć kako sam rekao i sinoć, zbog omanjanja ove osobine u svima nama, imamo ovakog današnji elite mesuk za Allahov vjeru pridržavanje za Allahu subhanahu wa taala. Yaqin u Kur'anu Karimu spominje se na oko 20 tak mjesta, u 20 tak Kur'anskih ajeta spominje se yaqin. I Allah subhanahu wa taala nam timja, spima yaqin ubijeni spomni na razne značnje. أسلم الله سبحانه وتعالى يقين كأو بسبنه يدن بسبنه يدنك قد محنى في البداية سبحانه وتعالى في أول آية سورة أسلم الله سبحانه وتعالى يقين كأو بسبنه يدنك فيه يدنك أكاد ذلك الكتاب لا غير فيه ذنك المتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك Ovil a ahireti hum yuqinun. Ovil a ahireti hum yuqinun. Dakle, elif, la, min, ta, došla je pokazna zamica za... Daljenu, za ali, tako. Ta uzvišena knjiga, el kitab, el ima određeni član, ima značenje, isti graka, sve obuhvatnosti. Dakle, od početka do kraja. Ta uzvišena knjiga, od početka do kraja, u nju nemava vaš nimalo sumnje. La ra iba fi, u Vi koji učite arabski jezik, sad ćemo ovo ispitirati. Za sumnju se koristi koji termin? Šek. Šek. A ovdje se spominje rejb. Rejb ima značenje i osnovane i neosnovane sumnje. Dakle, onaj koji sumnja i onaj koji nakirava sam sebe da pronađe nešto da bi sumnjao. Pa kaže Allah subhanahu wa ta, ta uzvišena knjiga od početka do kraja, u nju nema, baš nijemala sumnje, nemojte pokušavati naći. Od početka do kraja nećete naći ništa. Ha? Takva knjiga uzvišena knjiga u kojoj nema nimalo sumnje, ona je upustila, ali samo samo jel, bogobojaznima. Onima koji... Hajde, prijevod. Onima koji vjeruju u gaib. Zatim onima koji obavljaju namaz. Zatim onima koji udjeljuju ono u čime smo ih mi obskrbili. Zatim onima koji vjeruju ono što je objavno tebi u Mohamedu i ono što je objavno prije tebe i onima koji su u ahiret tvrsto ubijeđeni. Allah subhanahu wa taala kada uzima kada uzima spomineo osobine, ne spominje obične osobine, spomine osobine koje se moraju naći da bi čovjek bio vjernik. Pa je nezamislivo da čovjek bude vjernik kada nije ubjeđen. Nezamislivo je da čovjek bude vjernik da dakle osoba bude vjernika da nema pri sebi nema pri sebi ubjeđenja. Također Allah subhanahu wa taala u svojoj knjizi obavještava da ajete koje je objavljivao o svojim knjigama, slovo poposlanicima, također ajete dokaze koje je dao u nama samima i oko nas, u ovom jeli, svijetu, kosmosu, i pored njihove veličine, pored njihove ljepote, i pored njihove jasnoće, povuku iz njih ne uzimaju osim oni koji su ubijeđeni. Osim oni koji su objeđeni. Allahove riječi čitaju i Allahova stvaranja zapažaju samo oni koji su objeđeni i samo oni uzimaju, uzimaju poku iz toga. Allah subhanahu wa ta'ala kaže وَفِي حَلْقِكُمْ وَمَا يَبُثُ مِنْ دَابَتٍ آيَاتٌ لِقَوْمِ يُقِنُونَ i u vašem stvaranju, i u stvaranju svega što se kreće po zemlje. To isto su ajati, ali samo za narod koji su, koji je objeđeni. Samo za narod koji je objeđeni. Također praljipo je prejasno kaže wa hum bi rahmatin liqawmi yuqinun hadha basairun ovo su jasna očigledna znamenja za sve ljude znači modutim uputa i milost samo su za one koji su uvjereni iz tih znamenja uputu uzimaju dakle samo oni koji su uvjereni zbog toga samo njima Allah subhanahu wa taala daje svoju svoju milost i mnogi drugih kuranski ajet tako šta je to jaki ono što se neminovno, obavezno mora naći pri nama. Ono zbog čega, ukoliko se bude nalazilo pri nama, uzimat pouke i poruke iz Allah izb. riječi i njegovih znamenja koje je nama i oko nas. Kažu islamski učinjaci, jel se sastoji iz dva dijela. Ovo je vrlo bitno, jel se sastoji iz dva dijela. Ne može čovjek biti ubijeđen ako nema pri sebi ovo dvoje. Prvo, ispravno šarijatsko znanje, ispravno šarijatsko znanje, Dakle, iz Kur'ana i sunneta. Znanje jeste ono, znanje koje se nalazi u Kur'anu i sunnetu. Čija je osnovna u Kur'anu i sunnetu. Pa stoga, onaj koji tvrdi da je ubijeđen, a ne poznaje dokaz, ali nikad nije čuo za dokaz, a tvrdi, moj stav je taj, moj stav je taj, kad ga pitaš za dokaz ili nešto slično, ali čuo, dakle, ne može, ne može da ga, ga spomeni. Taj obmanjuje i sebe, i druge. Dakle, jasno, sigurno, ispravno šarijetsko znanje iz Kur'ana i Sunneta. Zatim, ono drugo, što je dakle, itakako ponestalo iz naših prsa. Ispunjenje vjernikova srca tim znanjem, na naše srce obovlada to ispravno šerijsko znanje. Pa što god govorimo, što god radimo, jeli razmišljamo, o čemu god razmišljamo, sve to biva u skladu sa znanjem koje nosimo. Dakle, ne progovoriš, ne uradiš, ne pomisliš osim u skladu sa onim znanjem koje glusiš. Danas ćemo naći ogroman broj muslimana koji vjeluju u dženneti džehannam. Da ih pitaš, možda bi ti spomenuli dokaz. Međutim, pogledaš li u njihova djela, djela koja vode za džehannam. Nema djela koja vode za džennet. Zašto? Zato što nisu ubijeđeni ono što znaju. Nisu ubijeđeni u, ono, u ono što znaju. Z toga je šehrhul Islama, Ibn Taymiyyah, Rahimahullahu Teala, rekao za jatlin, definisao jatlin, pa kaže jatlin je čvrsto nastanivanje znanja u srcu, nakon čega nema kolebanja u srcu. Da se to isprano šariatsko znanje čvrsto nastanje u vjernikovom srcu, nakon kojeh srce biva potpuno smireno. Jatlin je čvrsto nastanivanje znanja u srcu, nakon čega srce biva potpuno smireno. Ibn Qa'im, Rahimahullahu Teala, učeniki od šehrhul Islama, rekao je da ako je pravdje to riječi i na osnovu ovih riječi on tvrdi da je jaqin najbitnije srčano djela. Ako čovjek ne bude ubjeđen, neće biti niskren prema Allah. Neće ni strahovati od Allah. Neće se ni nadati Allah. Neće se ni oslanjati na Allah. Ja. Pa kaže Ibn Al Qaim rahimahullahu ta'ala el-jaqinu ruhu a'mali l-kulub el-lati hiya ruhu a'mali l javari. وَلْيَقِينُ رُّهُ أَعْمَالِ الْكُلُوبِ أَلَّتِ هِيَ رُّهُ أَعْمَالِ الْجَوَارِهِ Jakin je srž srčanih ibadita, osnova, koja su opet osnova telesnih ibadita. Nema srčanih ibadita, nećeš imati ove srčanih ibadita, dakle ibadita u svom srcu ne bude li ubeđenja. A nećeš imati ni telesnih ibadita, ne budeš li imao ovih srčanih ibadita. Ne budeš li bio iskrt, ne budeš uslanjan Allah i, i, i nećeš im učiniti ne djela. Jedlin je također velika blagodat za vjernika, Nema ima veće blagodati kojom je obskrbljen vjernik od jekina. Bilež imam Ahmed, Nesaj ibn Maž ibn Hiddan, imam Bukhari i vadeb od Mufradu, od Ausata ibn Ismaila ibn Ausata da je čuo radijallahu ta'ala kako godinu dana nakon smrti Allahov poslanika alihi salatu islam kaže nam Inberu kaže sjeca vam se prvog dana kada je na ovaj mi prstava Allaho poslanika alihi sallatu Zatim je zaplakao u Bekr i plakao. I plaka. Zatim spomenuo rekaoši na vama je da budete iskreni, spomenući reči Allaho poslanika alihi sallatu sluha, na vama je da budete iskreni jer je iskrenost uz dobro činstvo, a to dvoje nalaze se u dženetu, i dobro se čuvajte laži jer se doista laž, nalazi uz razvrat, a to dvoje nalaze se u vatri. Molite Allaha za zdravlje. Molite Allaha za zdravlje jer doista nije dato nikome ništa bolje nakon jeklina od zdravlja. Jer doista nikome nije dato ništa bolje nakon jeklina od zdravlja. Dakle, najbolje što čovjeku dato jeste jelkin. I Allah u poslanika alaihi sallatu sallam u drugom hanisu, kada je bio upitan koje je dijelo Allahom najdraže, koje je dijelo Allah subhanahu wa ta'la najviše voli, pa je rekao iman la shakafi, iman u koji nema sumnije, iman vjera u koju nema sumnije. I hafid aliraki rahimahullahu ta'la wa jahvi sjetih na dobrima, ših Ahmet šakir začinio da je vjelo dostanje. Zbog veličine ove blagodati, Allahov poslanika alihi salatu osallam rijetko bi kada ustajao sa sa skupa a da ne bi dovio judovi spominjao ovu blagodat. Tražio od Allaha subhanahu wa ta'ala da njemu, njegovima shabima, pogotovo je li podali jaqina, podali ubjeđenja. Pa biležimo na televizi hakim Ibn Sunni Ibn Mubarak od Ibn Amra radijallahu anhu ta'araka wa rik kabi kada Allahu Rasuluka alayhi salatu wa salam ustalus as-sukaba a da ne bi do bi ovim riecima za svoja ashabe poznata da Allahumma qsim lana min khashyatik ma tuballighu bi baynana wa bayna ma'sik wa min ta'atik ma tuballighuna bi jannatik wa min al-yaqini ma tahawwunu bi alayna masa'ib ad-dunya Allahuna Rabbuna Podari nam hašjeta, podari nam strah opoštovanja koji će se ispriječiti između nas i griješenja tebi. Podari nam bogubojaznosti koja će nas priječiti da griješimo, biti pregrada između nas i tebe, griješenja tebi. Podari nam pokornosti, da ti budemo pokorni. Podari nam jeli, ta atak s kojima ćemo dostići tvoje černete i podari nam jakina ubjeđenja usvijed kojeg će nam sve te gove na dunjavku postati, postati lahke, snošljive. Tako je trebileži Ibne Midunija u svome dijelu lijeqin od Ebu Bekra radijallahu talam da bi često učio Ebu Bekra radijallahu talam često učio Allah mi hajli imanen vajatina vajatina vajatina vajatina vajatina vajatina vajatina moj podari mi imana podari mi lijeqina ubjeđenja podari mi zdravlja i podari mi iskrenosti Moramo li biti u cijeloj svojoj vjeri ubjeđeni po svakom pitanju po svakom pitanju o svemu što god dođe do nas I za Allahu subhanahu wa ta'ala vjeri u to moramo biti objeđeni. Ne smijemo se kolebati. Dođe u Kitabu, dođe u vjerodostinom sunetu, to prihvatamo i trebali bismo biti objeđeni. Vidjet ćemo kako. Ibn Al-Qa'im -ka Rahimahullahu ta'ala kaže jatlin je vezan sa cijelu vjeru. Za, sa, za svaki segment u vjeri jatlin je usko vezan. Pa nekoliko primjera kako biti objeđeni. Prije svega ono što nam je najbitnije šariatske naradjbe. Kada nam Allah subhanahu wa taala nešto naredi u knjizi Kur'an kur ili Allahu poslaniku alejselatu selam u hadisu kako biti ubeđan u tu naredbu to što nam se nareduje pa kao islamski učitelji prije svega da prihvatimo te naredbe od Allaha subhanahu wa taala i Allahu poslaniku alejselatu selam da se nimalo ne kolebamo već da ih prihvatimo i da ne nikoga drugog nikakve sumnjice i smutljice već da prihvatimo to. Allah naredio, naredio Allahov poslanika i salatu usalam i završena stvar. Zatim, da vjerujemo da je to put do Allahovog zadovoljstva. Da ne možemo slušajući nečije druge naredbe doći do Allahovog zadovoljstva. Već upravo tim naredbama Allahov subhanahu wa ta'ala, budemo ih prihvatili, ubijeđeni bili, je li praktikovali, njima ćemo doći do Allahovog do Allahovog zadovoljstva. Zatim, da radimo... Koliko smo u mogućnosti, što je god više, dakle, po tim, po tim naredbama, dakle, sve dok se maks, maksimalno, jeli, ne iscrbimo u sprovođenju tih naredbi. Mnogi, čim nešto ne godi, njihovim dušama kažu, laju kerlifullahu nefsem billahu sraha. Allah ne preopterećuje čovjeka preko njegovih mogućnosti. Ovo vola nije, ajde, da ti njime dokazuješ i braniš sebe. Ovo je upravo ajed koji te postiče da maksimalno se istrpiš. Pa da onda kažeš, ovo su moje mogućnosti, ja sam sve učinio od sebe, ne mogu više, a ne odmah u startu da se pravdaš tim ajetom, ne, ne. Ovaj ajed te poziva da maksimalno se istrpiš i da kažeš, ja sam uradio, ne mogu više ostalo, prepuštam Allahu subhanahu wa ta'am. Zatim, dakle, da to prihvatimo i da vjerujemo da je to put do Allahovog zadovoljstva da se maksimalno potrudimo u sprovođenju tih naradbi i da se radujemo prilikom sprovođenja tih narodbi. Ovo ono što nam fali. Mi dakle i prihvatimo i mi nastojimo maksimalno koliko smo doista mogućnosti da se založimo u tih narodbi, ali ponekad ova ljubav prema tim ibadetima izostane. I to je ono što nas povahva i odvodi od ustrajavanja u tim ibadetima. Allah subhanahu wa ta'la u suri ta'ube opisuje licemjere i opisuje vijednike. Nihovodno sram šaretskih narodbi zabrana. Pa kaže Allah subhanahu wa ta'ala vojzam inzila suratan faminhum man yaqulu ayyukum zadathu hadhihi imana. Kada bude objavljena neka sura ima ih munafika koji kažu kome ova sura povećala iman. Munafici su bili ti. U Medini, u Medini se objavio Medinske sure. Tako, razlika između mekanskih i medinskih jeste hijđara. Sve one sure magdje bile objavjene, ali koje su objavljene prije hijđare su mekanske sure. Sve one sure koje su objavjene nakon hijđare magdje bile objavjene su medinske sure. A također jedna od razlika između mekanskih i medinskih jeste da u medinskim surama dolaze propisi, dolaze naradbe i zapis pak kada bude objavljena neka medinska sura sa naredbama i zabranama koje treba sprovesti i praktikovati njima obožavati Allaha subhanahu wa taala kažu munafici koma ova sura povećala iman radiu ne radio, radio svejedno je tako kažu munafici kaže Allah subhanahu wa taala fa ammal ladina amanu fazadatum iman wa ali što se tiče vjernika njima ta svaka sura povećala iman i oni se raduju Ohum jes tebširun i oni se raduju svakoj novoj suri, svakoj novoj naradbi, svakoj novoj zabrani, jer znaju da ih to sve više i više približava Allahu subhanahu wa ta'la. Dakle, ovo je razlika između munafika i vjernika. Kada dolaze propisi, dolaze naradbe, dolaze zabrane, vjernici se tome raduju jer ih to sve više i više približava Allahu subhanahu wa ta'ala. Pa s toga kada budemo upitani za praktikovanje nekog ibadeta, trebamo reći da uživamo u njemu, da nam nema života, da nema slasti duše i srca, jel'i, u, osim u tom, tom ibadetu. Što se tiče šarijetskih zabrana, također, kada dođe neka šarijetska zabrana, Allah nešto zabranjuje, nikoga drugog ne trebamo slušati, Allah zabranjuje, zabranjuje Allahu poslani karih i salatu slan i završenostva. Također, ne smijemo tragati za onima koji će nam nešto dozvoliti od toga. Već ako je jasno Allah zabranio, jasno zabranio Allaho poslanika ali i sallatu sallam, od ubjeđenja znakova da smo ubjeđeni u te zabrane jeste da ne tragamo petim, desetim, pedesetim koji će reći imam mahradža, imam, jel, izlaz. Zatim da ne, mi sami ne Pokušavamo da se dosjetimo nekakvih dosjetki da bismo učinili ipak ono što je zabranjeno. Nećemo i direktno, već nekako indirektno poput poznat onih oni koji su lorili ribu, lorili ribu subotom. Kada je riba dolazila samo subotom, nije drugim danima, a subota je bila zabranjena za rat. Pa su bacali mrežu petkom, a vadili nedjeljom i govori ne, ne, nismo mi je lorili tako da ima i muslimana koji na podređeni način ili dolazi do onoga što je Allah subhanahu wa taala zabranio ili pokuđenim pokuđenim učinio takođe od ubjeđenja u šerijetske zabrane jeste i žaljenje jer držali mu za vremenom koje smo proveli učinjenim tih je ali ono što je Allah subhanahu wa taala zabranio je li nismo Znali, praktikovali smo ih tada saznamo da želimo za vremena nakon što se pokojimo Allahu Zbohanahu. Ta pođer od primjera kako biti ubijedjen kazivanja o prošlim narodima, kazivanja onome što ih čeka onima koji se odazvali, onima koji se nisu odazvali, kazivanja onome što predstoji u našoj budućnosti, kazivanja o sudnjem danu, kazivanja onome što će doći nakon sudnjeg dana, kada nastupi sudnji dan na ahiratu, Kako biti ubijedjen u to? Trećina Kur'ana Gori Otame, tako? Trećina Kur'ana Gori Otame, pa da vidimo kako treba biti ubeđen je u to. Dakle na vjerni ko je da sva ta kazivanja prihvati i da vjeruje, ma kako njegov mozak, njegov, jeli, njegov razum ne, ne, ne, ne mogao je li prihvatiti, na njemu je da prihvati. To je rekao Allah u svojoj knjizi ili je došlo vjerodostojnom hadisu, on treba to da prihvati. Zatim da iščitava ta kazivanja, da razmišlja o njima, da dođe na taj stepen kao da gleda svojim očima. I to je, draga moja braćo, Allahu se žalimo na naše stanje. To je najnižiji vid ubjeđenja. Najmanji vid ubjeđenja. Kada čitaš Allahove riječi, riječi Allahov poslanika ali i salatu uslama, govori se o dešavanjima, naroštvunima koja predstoje nam. Kao da ih gledaš svojim očima. To je najnižiji vid ubjeđenja. Najniži vid ubjeđenja. U jednoj kur'anskoj suri, ako već nisam pitao ovdje, u Ammen Džusus pomije se u na dva mjesta. Aet za aetom. Kako? Bejine. Ne znam da ima suri Bejine, jakim da se španje. Uročil vas poslati Tariku sve.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 لاتروننا الجحيم ثم لتروننا عين اليقين هل كلا لو تعلمون علم اليقين بما مسخفتوا اسبريو Oto što si daleko. Yos. Ya Allah, ya Allah, ya ta'lamuna ilmel yakīn leteravunnel jahīn اميرو اميرو دانا اعطوا اميري زادت أمير. <تصفيق> كلا لو تعلمون علم اليقين نبالا تاكو <تصفيق> نك نكزمات فوز دانا جهنم شبت بيجيت ياسمم I još jednom doje znači tega vidjet oči v jednom. Vaj prihodni je spravo. Zato je. Kalla lav ta'alamuna ilma al-yakīn, lataravunna al-jahum, thumma lataravunna hajna al-yakīn. Kad se spomniu stepenu yaqīna, spomniu se tri. Ilmu al-yakīn, ilmu al-yakīn i al-yakīn. Ilmu al-yakīn, jeste yaqīnu viedienju, do koje dolaziš, do kojeg dolaziš na osnovu znanja. A inno li jeqin, visoči stepi, dalje. Dakle, do kojeg dolaziš sa znanjem još kad se uvjeriš svojim očima ono što si naučio. I hakko li jeqin kada osjetiš na svojoj koši. Dakle, čitaš ajete o džennetu i treba bi, dakle, da si objeđen o njih, da si objeđen. Zatim, kada vidiš sutra, inša Allahu Teala džennet, da se tvoje ubjeđenje poveća. I, kada uđeš, inša Allah, u teala kada osjetiš jennetska uživanja, da se tvoj jekin u Pa je uđe, kella lau ta'lamuna ta ilme l-jekin. A nema li tako? Doista da imate jekin, kojeg ste postigli na osnovu znanja. Letaragunnel jahin. Jahanem biste videli svojim očima da imate objeđenje, da vjerujete da ste toliko objeđeni onom što nosite od znanja, ponašali biste se kao da gledate svojim očima Čehenna. Zatim ćete zasigurno ga vidjeti svojim očima. Jer nema nijednog od nas, sada sutra, neće biti kako je ovdje prethodilo četiri dana, da neće vidjeti o svojim očima Čehenna. Hmm. Dakle, najniži stepen jeste jakijim objeđenje do kojeg dolazimo na osnovu znanja koj posjedujemo. Zato čovjek ne može biti obijedan ako, ako njema ako nema znanja. Stoga su pojedini učitelji prelijepo i rekli kao što čovjek ovaj svijet gleda svojim očima, onaj svijet gleda svojim srcem ukoliko bude obijedan. Lajb, i ono što mu se govori u Kitabu, usmne to od Lajba, on gleda svojim srcem ukoliko ima obijedanja, kao što ovaj svijet gleda gleda svojim okom. Kako biti obijedan u iskušenjima, u tegobama Kada nas nađu te gobe iskušenja, kako ostati ubijeđeni djeti, prije svega, što god nas zadesi, trebamo ta iskušenja, te te gobe prihvatati od Allaha, wa biti zadovoljni njima. Ne ta iskušenja, te te gobe, kao Allahovu kaznu kao odnos, ili onoga koji želi da nas kazni. E, trebamo sbamosvatiti te gobe i iskušenja kao odnos najmi najmilostivvi jeek prema svoe robu. Najmilostivivi jeek prema svoe robu. što godna zade si od iskušenja, neojmo da to jeli shvatamo kao Allah želi da nasskaznik Allah želi prili da učinic nama to i to već Allah suphano tale najmilostivvi prema nama i zato nam daje iskušenja. Poznat vam je dobro slučaj. I često ga bismo se trebali prisjećati kada je jedne prilike Allahom poslaniku alaihissalatu osallam dovedeno, dovedeno roblje. Među njima je bilo muškarat za žena i djece i bilo su sporedanju safove. A Allahom poslaniku alaihissalatu osallam i njegove ashabi se iskupili da vidje šta će biti s njima. Iščekuje se dakle presuda šta će biti s ovim masojnima. Iz tih safova izlazi žena. Ne interesuje presuda šta će biti s njom. Izlazi ona nekoga tražen. Uopće se ne šta će biti rečeno o njima, kakva će kazna biti izrečena, jel' i presuda. I ona izlazi i nekoga traži među onim safojima. I kada dolazi do djeteta, malog djeteta, uzima ga i pred svim ljudima. Tuši muškarci, ne interesuje niko. Uzima djete i doiga. Je l'ahu poslanika, ali je sa lucom gledao, je oshabi gledao. i pita. Kaže šta mislite? Vidite? Vidim. Šta mislite? Da li bi ta žena, a u mogućnosti je, ikada bacila svoje djete u vatru? Vidite što je učinila? Ne interesuje šta će biti s njom. I ne stidi se nikoga, jer je to njeno djete. Šta mislite, kada bi bila u mogućnosti, u mogućnosti je, da li bi bacila svoje djete u vatru? Vidite što je učinila? Kaže, nikada. Kako da? Ne interesuje šta će biti s njom. Žrtvuj se za svoje djete. Kaže Allaho poslanika, Ali isa, to Asalam, Lallahu arhamu bi ibadihi min hadhihi bi walidiha. je milostiv prema svojim robovima, odovi prema svojim djetetu. Allah je milostiv prema svojim robojima odovi ženama žene prema prema svome djetetu. djetu. Zato što god nam Allah da to prihvatimo kao odnos najmilostivije prema, prema svojim robojima. Dobro, ako je Allah najmilostivije prema nama, zašto nam daje iskušenja? Daje nam iskušenja opet radi naše koristi. Opet radi naše koristi da ispita ili izgradi godna strpljenja. Allah subhanahu wa ta'ala za strpljenje posebno nagrađuje, kao što je rekao, in samo strpljivi će biti nagrađeni bez računa. Na dunjanku nije poznato koliko će strpljivi biti nagrađeni. Za ovo, za ono, za peto, deseto postoji određena nagrada. Međutim, za strpljenje, nije poznata, poznata nagrada a kada nam, nam se nešto skriva je li to onda čovjeka malo golica kakva li je nagrada budite strpljivi pa ćete, pa ćete saznati šta ćete jeli, dobiti zatim Allah subhanahu atala želi da nam obriše grijehe sa iskušenjima ili želi da nam poveća deređe u dženetu je možda ne možemo da postignemo svojim dijelima ali zato Allah nas čisti i Allah nam povećava je li te deređe iskušenjima Jeli koja nam daje, a na kojima mi trebamo biti jeli strpljivi. I od ubjeđenja u iskušenjima jeste da budemo jeli, zadovoljni Allahom odrednom i da očekujemo nagradu samo od njega. Pa shodno ovome možemo ispitati svoje ubjeđenja. Koliko smo ubjeđeni kada nas nešto jeli, od spomenutog zadesi. Kada čovjek se oblušio Allahovu naradbu, ili učini ono što je Allah subhanahu wa ta ta'la zabranio. Čovjek koji je ubjeđen, svi su grešnici, svi mi griješimo, desi se čovjek pogriži, ne učini ili učini što je zabranjeno, onaj koji je ubjeđen odmah se vraća. Odmah se vraća. Kada ga dotakne šeitan i odvede ga s pravog puta, odmah sjeti se i vraća se Allahu Subhanahu. Dočimo oni kod kojih je ubjeđenje manjkavu ili kod kojih maltene i nema ubjeđenja mora se s družiti i družiti, govoriti i govoriti i spominjati nekakve dirljive priče i kazivanja, primjere, da im se srce malo razmiježi pa da razmisli o svome povratku Allahu. Neki Haman moraš i objeriti da oni čine grije. On prohabao i prohabao ne, ne, kad bi došao sa dokazima cijelog dunjavuka da je grije, on dokne očisvojene će ostaviti neće ostaviti jer taj grijeh dočim ona koji je ubijeđen odma se vraća Allahu subhanahu wa taala također kod iskušenja kod iskušenja odmačim čim ga pogodje iskušenja pribjegavao riječima inna lillahi wa inna ilaihi rajićem pribjegavao namaz jer je dakle lij za iskušenja je li ustrpljenju, ustrpljenju i namazu Također, kada bude u potrebi Sinoj smo nešto o tome govorili Kada čovjek bude u potrebi I zna tamo kod nekoga se nalazi Ono što njemu treba Hoće li vezati svoje srce za njega Ili će svoje srce vezati za Allaha Subhanahu wa ta'la Došao do toga ili ne došao Molio Allaha Subhanahu wa ta'la Da mu to Allah dadne preko ovoga ili onoga Ali svoje srce vezao za njega Ne za ovoga ili onoga Iščekivao iz dana u dan Iz dana u dan ponižavao se Samo da bi došao do onoga što se nalazi U njegovim rukama Zatim koliko smo ubjeđeni kada smo jeli, u blagostanju, kada živimo u blagostanju ili kada smo siromašni. Pojedini ljudi kada su siromansi i mi dobro znamo, većina smo iz Bosne. Kada je bio rat, hmm, svi su pribjegovali džami, puno nas bilo u džami, međutim ljudi došli jeli, u lijepo vrijeme i žive u blagostanju. Nema džamija, nema mahrama i nema ostalog, nema namaza ponajviše. Sjetite se onog hadiza, stvarno je za Ibreda i trebalo bi ga nekad prokomentarisati, obraditi. Hadis o trojici iz Benu Israila. Jel' tako? Jedan je bio obolio od kožne bolesti, drugi nimao nikako kose, a treći je bio oslijepio. Nakon što su uživali ove blagodati, izgubili su ih. Pa je Allah subhanu wa ta'la poslao meleka prvom, drugom, trećim, istog meleka. Prvom je poslao na njegov lik, poslao. Prvo je poslao Meleka dakle tom čovjeku koji je imao kožnu bolest i pitao ga šta bi najviše želio. Pa kaže, to želio bi da mi Allah subhanahu wa ta'ala otklane ovu bolest. Niko ne želi sa mnom da se susreti, niko neće sa mnom da priče. Pa je Melek potrao i Allah subhanahu wa ta'ala je dao da mu se jeli, vrati lijepa koža. Zatim nije se zaustavio tu. Pitao ga šta želiš od imetka? Vidim da se si siromašan. Šta želiš od imetka? Kaže, ja volim tebe. Pa mu je data jedna steona deva i nakon toga je li, imao je stado deva, imao je dolinu deva. Drugom je došao i nije imao nikakog kose, pa je on rekao volio bih da imam lijepu kosu. Pa ga je potrao melek, je Allah mu je dao, je li, da ima lijepu kosu. Nije se zaustavio, pitao je šta želiš od imetka, rekao je volim krave. Pa mu je data jedna steona krava, nakon čega od nje, Allah mu dozvolio imao dolinu krava. Došao je do trećeg, koji je imao bit, pa je oslijepio, pitao ga šta želiš, rekao je želio bih da mi se vrati vid, da ponovo gledam ono što sam gledao svojim očima. Pa je potrao Melek njegove oči, Allah me je vratio vid i pitao ga za imetak, kaže, ja volim ja volim ovce. <kuh> I ovce su, jel, dokaz skromnosti čovjeka. Pa mu je data jedna sjajna ovca i nakon toga imao je dolino ovaca. Kroz izjesno vrijeme, kada se imetak razmnožio, jel, umnožio, Allah je poslao Meleka prvom, drugom, trećem na njihov lik. Pa je došao prvom koji je imao jeli, kožnu bolest. Nakon toga Allah mu dao jeli, lijepu kožu. Podsjetio ga svojim izgledom. Došao melek u ljudskom liku i tog prvog posjetio svojim izgledom kako, kako je nekada izgledao. I kaže ja sam putnik, namjernik. Ponestalo mi je srestava na putovanju. Od tebe tražim, vidim da imaš dolinu. Od tebe tražim samo jednu delku. Inna haquka kisira, mnogo dugova, mnogo sam dužen, ima mnogo nevraćenih dugova, ne mogu ti dati, dolina, jednu. Kaže, mnogo dugova, ne mogu ti, kaže, ke eneni a'rifu, kao da te ja odnikle znam. Kaže, zar nisi bio takav i takav? Kaže, ne, ne, ne, ne nikad. Allah me je ovakvog stvorio. I kaže, naslijedio sam kabir na kabir, naslijedio sam ovo bogatstvo s koljena na koljena od predaka. Kaže, ako je tako, kao što tvrdiš, neka te Allah vrati tvoje prvobitno stanje. Pa je došlo i drugom. I kaže, samo jednu kravu. Po nestalom i putovanju, vidim dolina, samo jednu. Kaže, isto. Mnogo dugova, ne mogu, kao da te znam, bio si takav i takav. Ne, ne. Allah me ovako lijepo stvorio, od vajkada. Kako sam stvoren, ovako izgleda. I naslijedio sam. I došao je trećem, koji nije imao, dakle, imao je vid, zatim uslijepio, zatim ponovo Allah mu vratio vid. I dao mu dolinu ovaca. Kaže, putnik, namjernik, onestalo mi je srastava na putovanju. Eto, tražim samo jednu ovcu od ove doline, da na nastajim svoje putovanje. Ha? Pa je rekao, uzmi što god hoćeš. Ja sam bio takav, kakav si ti? Ja li sam bio slijep? Pa mi je Allah ratio vid. I bio sam siromašan, a mi je Allah dao. Uzmi što god hoćeš, ja te neću pitati. Što god uzmiš, slobodno. Kaže, sadrži ti svoje meta. Nek' ti Allah odari bi rekete u tvojom metku, ovo je samo bio vaš ispit. Tvoja prethodna, tvojica, a baba pali na ispitu, a ti si prošao. Ljudi kada dožive glagostanje, kada uđu, jeli, lijep život, imaju porodicu, jeli, djecu dobiju u radnom odnosu, jeli, lijepom, onda, dakle, zaboravaju zaborav prethodne godine jeli, siromaštva. Pa vjernik se, dakle, u svom ovom može ispitati. Živio u siromaštvu, živio jeli, u blagostanju, on je ko Allahu subhanahu wa ta'la, pokoran rob, na se nalazio, u kakvom stanju bio. Puteni način postizanja jatina. Kako da ostvarimo kod sebe jatino ubjeđenje? Da budemo ubjeđeni Allahove vjeri. Na takav način živimo i skončamo svoj život na donjavku. Prije svega, trebamo znati jeli, da Ovo osobinu kao i svake druge osobine trebamo tražiti od Allaha subhanahu wa taala. Čuli ste Allahov poslanik Ali salatu wasallahu alayhi salatu wasallam za svoje ashhabe: "Lomina al-yaqini ma tahawunu bihi aleyna masa'ib ad-dunya" i podarom jeqina uskojićemo je sve dunjaonske brige zatove postati postati lahke. Kada je to činio Allahov poslanik Ali salatu wasallahu alayhi onda onda bismo mi trebali biti preči. Zatim znanje, traženje šerijskog znanja. Čuli smo, ne može biti ubeждён bez znanja i da to znanje ispuni, ispuni njegovo srce. Dakle, traženje znanja. Kako kažu islamski učenjaci, je on prelijepo al ilmu jesta'miluke vol jeqinu jude'miluke. Znanje koji istekneš, budeš iskren, tražit će o tebe da radiš po tom znanju. Međutim, nećeš uraditi tvoj život, neće biti uljepšan sa tim dijelima koja bi trebao uraditi sve dok ne budeš imao jeqina, ubjeđenja. I mi iskupljamo informacija i informacija malo od toga šta ima u našoj praksi. Zašto? Zato što nema jakinu, zato što nema ubjeđenja. Također, stvari koje nam pomažu nakon Allaha subhanahu wa ta'la da izgradimo jakin, ubjeđenje, jeste odbacivanje smutnji, neosnoća, osvijesa, svakakvih razmišljanja. Koja slabije jakin je li ubjeđenje? A pa vjernik ne smije čitati svašta, ne smije slušati svašta. Kao što ne jedemo svašta, I ne pijemo svašta, isto tako ne smijemo čitati svašta. Ne smijemo slušati svašta, odnosno od svakoga. Ne smijemo malo zaviri ovdje, zaviri ondje. Da vidim šta kaže ovaj, da vidim šta kaže onaj. Kako je ovaj odgovorio ovom, kako je ovaj odgovorio Ja sam sposobno da ja pomjerim, da ja ode, verem od ovog biolog. Jesi malo sutra. Ti najučeni, da znaš šta ćeš uzeti od safeta, šta ćeš uzeti od ovoga, šta ćeš uzeti od ovoga. Ti najpametniji, da reći ljudima, učeno griješi. Neće čovjek postići ubjeđenje, postići jeki na takav način, slušajući malo dolga, malo dolga, malo dolga Zato su naši ispravni prethodnici savjetovali da onaj koji traži, hoće ozbiljno da traži znanje, da sjedi dobar dio godina kod jednog i uči od njega, kada nauči, onda da ide dalje i proširuje kod drugog. A ako bude učio jedno pitanje malo kod ovoga, malo kod ovoga, malo kod ovoga, ostaće na tom pitanju godinama. Neće ga zaučiti jer uvijek će se pojaviti neko koji kaže drugačije, koji argumentuje ovime ili, ili oni. Zatim od stvari koje doprinose, dakle, ne smijemo svoje srce izložiti šubama, šubhejte kako lahko ulaze u srce, ali vidite kako teško izlazi iz srca. Ne smijemo biti kao spužva koja upija sve što čuje i od ovoga i od ovoga i od ovoga. Dakle, trebamo biti pogod onoga što se nalazi u staklenoj boci, vidiš sve šta, ide da je prema tebi i oko tebe ali ne može da uđe u tebe tako dakle trebamo i mi takvi trebamo biti mi od stvarno ko je u klimu jeste i čvrsta odluka kada čujemo neku Allahovu naredbu ili zabranu da čvrsto odlučimo da ćemo to raditi ili da ćemo se ovoga kloniti čvrsto odlučiti kada porazmislimo o svom životu kada porazmislimo o djelima koja činimo koliko su manjkava i kada čujemo šta nam se poručuje šta nam se naređaje i zabranjuje trebamo čvrsto odlučiti da svoj život popravljamo Onaj koji čvrsto ne odluči, onaj koji bude vazda u nedo, nedoumici, ako se prihvati vjeri kako treba, šta će biti s njim? Šta će biti s njegovim poslom? Šta će biti s njegovim društvom? Hoće li imati novo društvo? Neće. Je ako bude djelio na Allahov putu, šta ćemo ostati? Je li je slično, takav nikad neće niti se prihvatiti vjeri kako treba, niti se uvjerivati na Allahov putu i slično. Spomni se jednom slušao predavanje o na Allahov putu. A pogoduka Kaže, ide i sve lije. što god kod kuće budemo, sve će podijeliti. Vozi kaže, pa da i pola dam, dobra je. Primče se kuće, pato i trecina. Kad je došao u kući, žena spominje širpe, komplete, ovo ili ono, osta samo ne, ništa on, ništa on ne podijel. Zato da je tvrsto odlučiti. Aha, da će se činiti i onda će se zasigurno, jel, i učiniti. Kako kažu naši ispravljeni predvornici, briga za činjenjem dobrih dijela podstiče na čvrstu odluku. Kada provjerimo svoje ibadete, koliko su manjkavi, onda čovjek, iskreni vjernik, treba dakle, da se zabrini za svoje stanje i da čvrsto odluči, a zatim čvrsta odluka doprinosi jel tijenu ubjeđenju, a jel tijen doprinosi bogatstvu dijela. Od stvari koje doprinose jetinu, izgrađuju kod nas jetin, jeste i klonjenje zabranjenih strasti. I onoliko koliko se čovjek kloni ti strasti, toliko će ostvarti jetina. Kako kaže Ibn Al-Qaim, Rahimahullahu Teala, osnova bogovajaznosti jeste klonjenje zabranjenog, odnosno suprostavljanja nefsu, onome na što duša postiče, pa onoliko koliko se vjernici budu suprostavljali svome nefsu, toliko će i postići jetina plan da vi koristi yatina budemo ubeđeni da budemo i pokušavali izgraditi kod sebe to ubeđenje jakim čvrst iman koje ćemo plodove je li koristiti uživati pa prije svega osoba koja bude ubeđena čije srce bude je ubeđeno je li njegovo srce će biti ispunjeno svjetlom ispunjeno uputom biće smirena spokojna nadaće se samo svom gospodaru oslanjati samo na njega tražiti samo od njega, ni od koga drugog, neće biti potrgan između ovoga ili onoga. Kao što smo sinus umijemili riječi Fadaila ibn Jada, ko spozna ljude, odmoriće se. Ko spozna ljude, odmoriće se. Znao da mu ništa oni ne mogu niti koristiti, niti štetiti. Ubijeđen je da onaj koji koristi ili onaj koji jeli, može nauditi ili odagnati, tu štetu jedin je Allah subhanahu, subhanahu wa ta'ala. S toga je u dinamiji rahina Allahu Teala rekao doista na dunjam ko postoji džennet ko ne uđe u njega taj neće ući ni u džennet na ahiretu doista na dunjam postoji džennet ko ne uđe u njega taj neće ući ni u džennet na ahiretu a to je pravo smenaju za Allaha subhanahu wa Allaha subhanahu wa ta taala da sva istina dolazi sa njega i ni za koga, ni za koga drugoga Također, govorio vi, poznate riječi, imate i nije Rahina Hulahotela i što oslikava njegovo objeđenje, šta mi mogu moji neprijatelji? Moj džennet je u mojim prsima, gdje god idem, on je sa mnom. E, takvi su ljudi koji su ubijedjeni, doista džennet je u njihovim prsima, toliko su prostorani. Gdje god ide, moj džennet je sa mnom. Ako me zatvore u tamnicu, ha, to je moja osama sa mojim gospodarom, usamljujem se. Ako me ubiju, to je za mene šehadet, Pogibje ako me budu preseljavali iz jednog zatvora u drugi kao što je bio slučaj s njim to je za mene turizam idemo poznajemo zemlje. Jed taka je bio, islam, mi bio čovjek islam i na tenija rahimaullahi taala. Te pa dok je bio takođe zatočen u tamnici u koje je ali preselio rekao je prdinni začudujuće i teško je li da neko kaže ove riječi poslanika. Rekao je kada bi znate dakle, preselio u toj tamnici i znate šta se dešavalo kada su se mnogi digli protiv njega i pisali peticiju i čak ohalavili njegovu krvu rekli da je nevijenik i da će sutra oni njegovu smrt ponijeti na svome vratu jeli rekao je za te kada bih ovu tamnicu koju je umro napunio zlatom ne bih se mogao zahvaliti za ovu blagodat onima koji su me strpali u njim. kada bih mogao napuniti je zlatom i dati onima koji su me strpali u nju, ne bih im se mogao zahvaliti. Zbog, dakle, osamljivanja sa svojim gospodarom Allahom subhanu tala, zbog razumijevanja tih iskušenja tegoba kao blagodati i doista onaj koji bude ubijeđen, što god mu se desi od tegoba iskušenja, možda to prihvatiti kao Allahu kao Allahov blagodati. Jer sa tegobama i iskušenjima njegove daređe, njegove daređe se povećavaju. I tegobe iskušenja su dokaz svoga posebnog mjesta kod Allaha subhanahu wa ta'la. Kada Allah zavoli jedan narod, da mu iskušenja. Kada Allah subhanahu wa ta'la zaovali narod iskušavak, zato se naši prethodnici bojali kada bi živjeli i živjeli, a ne bi imali iskušenja. To će mi, a? ha, kad dobar, nema sve to tamo. Sve funkcioniše kako treba, nema iskušenja, nema tegoga. Poznat vam je dobro hadis kada je Allaho poslanik, alaihi sallatu sallam, upitan ko se najviše iskušava. Nije spomeno tamo nekoga na kraju. Već na početku karavane rekao je El-Ambia, vjerovjesnici, ko se najviše iskušava, vjerovjesnici su najgoli ljudi. I oni se najviše iskušavaju dokaz da oni što se više iskušavaju, to su bolji kod Allah subhanahu Pa dakle, te gobe i ta iskušenja ognjeđeni vjednik prihata je kao kao blagodati. Na početku Sulej al-Bekara čuli smo da uputa i uspjeh na dunjanku i na akiretu pripada onima koji su koji su ubijedeni. Također oni koji su ubijedeni uzimaju kovku iz Allahovih ajeta. Jakim doprinosi istrpljenju, onaj koji bude ubijeden će biti istrpljiv na onim tegopama i iskušenjima. Kao što kaže Allah subhanahu wa ta'ala Fasvir inna wa'ada Allahi haq, wa la estekhi fan la ilu qinun. doista je Allahov obećanje, istinito, nemoj da te pokolebaju oni koji nisu ubijeđeni. Dakle, oni koji nisu ubijeđeni, oni se, oni se i kolebaju. Jakim doprinosi zadovoljstvo, ma asave mi musibetim illa bi idnillah, ome i unim billahi headi kalbe. I doista ne pogodi čovjeka nijedan musibet, a da to nije sa Allahom subhanahu wa ta'la dozvolom. Ako vjeruju v Allaha subhanahu wa ta'la, Allah će njegova srce uputiti i počuvati naoputi. Bajun Masud radijallahu ta'la kaže Ovdje je riječ o vjedniku kojeg povodi neka nedaća, pa on zna pa je ta nedaća od Allaha, bude zadovoljan i preda se tome. Na ove riječi se Osvrće Ibnu Kain pa kaže, zato srce ne može biti upućeno, ne može biti zadovoljno, ne može biti predano Allahu subhanahu wa ta'ala osim sa ubjeđenjem. Osim sa ubjeđenjem, ne može predati svoje srce, ne može biti zadovoljan Allahom objeđenom osim, osim onaj koji je ubjeđen. Kao što reko rekao, od plodova korist vjetlina jeste da čovjek iskušenja te gobe prihvata kao prihvata kao blagodati. Čuli smo riječi Ibnu, Ibnu, da im je Rahimahullahu, a Ibnu, kaj njegov učenik kaže, živio je kako je živio. Dobar dio vremena ili većinu svoga vremena proveo ili u borbi, ili u raspravama. Dobar dio godina proveo zatvor. Kada čitamo na kakav način je bio zatvoran gdje je bio zatvoran čovjek se zaibreti, kaže opet Ibn Kajim, ne znam da je neko živio ljepšim životom od njega. Živio je kako živio, ne znam da je neko živio ljepšim životom od njega, od Šeholi, Slavim Teimi, čuli ste sinoć, da bi dolazili i oni tražili savjet od njega, njega koji je bio u tamnici. Što bi on trebalo da traži razgalice kod njih, da ga ohrabre, da ne posustane, on bi dakle dalo njima koji su bili jeli, na slobodi. Sufjan Ibn Ujejina Rahimahullahotala rekao je onaj ko ne bude ne da ću uprajao smatrao blagodatima, taj ne može biti pronicljivi vjetnik. Onaj koji te gobe ne daću, ne bude smatrao blagodatima, taj ne biti pronicljivi vjetnik. Od blagodati jeqinem jeste i tevakul, istinsko oslanjanje samo na Allaha subhanahu wa ta'ala, kao što je rekao Allah subhanahu wa ta'ala, fa tevakel ala Allah inneke ala haq il mubil. I ti se zato odmah na Allaha jer doista ti il haq il mubil, ovdje haq kako stoji u komentarima misli se na ubjeđenje, doista si ti na jasnom, na jasnom ubjeđenju. Onaj koji želi vođstvo, nema mu puta do tog vođstva osim sa ubjeđenjem, ne mogu diplome, ne mogu brojne pristalice, ne može se prekonoći do citovojstva sovin ili sovin ili slično već dakle sa objeđenjem i strpljenjem. Kako je Allah subhanahu wa ta'la rekao u suri, u suri je sežda, وَجَعْنَا مِنْهُمْ اَنِمَّتَنْ يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَنُوا بِأَيَاتِنَ يُقِنُونَ I mi smo od njih birali imame vođe, mi smo od njih činili vođe, nakon što su se povodili za našim naredbama. Tako je, treba praktikovat praktiko, ono što Allah naredio, u tome bili strpljivi i bili ubijeđeni u naše obećanje. Pa sa strpljenjem i sa ubijeđenjem postiže i srednje imanstvo u vjeri. Hm. Također, jakim postiče vjerika, ta vjeri kada ustraju Allah, subhanahu ta'l, i doista oni koji su ubijeđeni, oni ustrajavaju. Oni koji nisu ubijeđeni, vola, ako kahkarijeno unazabjeli vraćaju se, odstupaju od Allahog je postojanost pred neprijateljima postojanost pred neprijateljima sjetite se sjetite se Musa Vrije i Salatu Isana, kada je izašao sa Benu Israimom jeli iz Misra odveo ih noću pa je za njim krenuo faraon sa ogromnom vojskom u pojedinim predanjima spominje se da ih je bilo šestotina hiljada faraon koji je bio poznat po skidanju glava pa kada su došli do mora Musa, ali ih i sada sa svojim narodom rekli su mi smo sustignuti, gotovo je, došli do mora, ne mogu preko mora a iza njih dolazi faraon sa ogromnom svitom i ugledali su ih, gotovo je, tu su na domak nas sustignuti smo pa je rekao Musa alejhi salatu as-salam pun uvjerenja kerna inna ma'iya rabbi sayahdin nikako samnom je moj gospodar sa svoj život posvetio sam njemu i da mi ne bude moj gospodar na pomoći kerna inna ma'iya rabbi sayahdin nikako samnom je moj gospodar koji će mi ukazati na pravi put kažu komentatori ovih kur'anski ajta, nije ne završio se jehdiin, nije ne zgovorio harf nun, Allah subhanu ta'la naradiu da udari štapom po, po moru. I mora se rastipilo. Ubiedenje. I samo koji su ne znaju da je Allah vazda s nima. Allah vazda ih. Jeli, posmatra nadleta i da je sa svojom podruškom pomoći uz njih. U riječima salifa nalazimo da dijelo učinjeno iz jaqina mnogo, mnogo je teže i kod Allaha Subhanahu wa ta ta'la. Abu Darlao radijallahu ta'la da kaže dobro djelo makaruno bilo malo koliko je zrnog orušice učinjeno od pogobojaznog ubijeđenog groba, bolje je i teže od brda dijela koje čine umišljene osobe sobom. To je to što je suprotno jatino, što slabi jatino objeđenja, jer kao što je i bilo govora onome čime popravljamo svoje objeđenje, jačamo svoje objeđenje i ovdje, dakle, obratno, suprotno, vezanje srca za nekoga drugog, ispunjavanje srca nekim drugim, a ne Allahum subhanahu wa ta'ala. Onaj koji bude vezal svoje srce za nekoga drugog, ne za Allah kako da bude objeđen, kako da bude objeđen u Allahum subhanahu wa ta'ala. Pa kažu naši prethodnici, zabranjeno je da osjeti mir iz Samomir iz ubjeđenja, onaj koji svoje srce veže za nekoga drugog, onaj koji traži smiraj uz nekoga drugog mimo Allaha, jeli je li izabranjeni dolazak svjetla u ono srce u kojem se nalazi nešto što Allah prezire. Zatim sumnje, nejasnoće, je li šube, onaj koji svoje srce izloži njima, nikad neće doći, nikad neće doći do ubjeđenja. Pa Allah subhanahu wa ta'la da nam podari pobjeđenja, da nam podari Bogova jasnosti, da nam podari Bogova da bude zadovoljan s nama dok smo na dunjavku, zadovoljan s nama kada nam pošalje meleka smrti, da nam uzme dušu i da bude zadovoljan s nama kao svojim robovima kada nas izvede pred sebe, da nam svidi obračun. Allah subhanahu wa ta'la kadari.